Doamna Patriarhului. Pista 17. Astfel că José Ignacio de la Bara se întorcea cu drepturile lui neștirbite la fabrica de suplicii pe care o instalase la nici 500 de metri de casa prezidențială, în nevinovata clădie colonială unde se aflase ospiciul olandezilor, o casă la fel de mare ca a dumneavoastră, domnule general, ascunsă într-o pădure de migdali și înconjurată de o cu violete sălbatice, al cărei prim etaj era destinat serviciilor de identificare și înregistrare a stării civile, iar în rest, plină cu cele mai ingenioase și mai barbare mașini de tortură pe care și le-a putut închipui cineva, pe care el nu vroise să le vadă, mulțumindu-se să-i atragă doar atenția lui Science de la Bara, să-și facă datoria, așa cum e mai bine pentru interesul patriei, fără să uiți că eu nu știu și nu am văzut nimic și nu am fost niciodată aici. Iar Science de la Bara, liniștindu-l cu cuvântul lui de onoare, la dispoziția dumneavoastră, excelență, și îndeplinindu-și întocmai ordinele, chiar și ordinul de a nu-i mai martiriza pe copiii sub 5 ani cu clești electrici legați de testicule pentru a-i face pe părinți să recunoască orice, temându-se că infamia aceea ar fi putut să-l scufunde iarăși în insomniile fără sfârșit din nopțile de pe vremea loteriei, cu toate că era imposibil să se culce scoțându-și din gând atelierul groazei atât de aproape de dormitorul lui, mai ales că în nopțile tăcute cu lună plină îl trezeau zgomotele de trenuri grăbite sub zorii cu tunete inventate de Bruckner și căzând ca un potop fierbinte amestecat cu veșminte albe de mirese sfârșiate în crengile migdalilor din jurul vechii clădiri al lunaticilor olandezi, pentru ca să nu se audă din stradă urletele de groază și durere ale bunzilor și toate astea, fără a cere un ban, domnule general. Căci José Ignacio de la Barra avea destui bani ca să-și cumpere îmbrăcămintea lui de prinț, cămășile de mătase naturală cu monogramă pe piept, pantofii din piele de căprioară, cutiile cu gardenii proaspete, parfumurile franțuzești cu blazonul familiei tipărit pe eticheta originală, dar nu avea ibovnică și nici nu sunt dovezi că ar fi poponar. Nu are prieteni și nicio casa lui, n-are nimic, domnule general, duce o viață de sfânt robit fabricii de tortură până dea jos de oboseală și se întindea pe canapeaua din birou unde dormea oricum, dar niciodată în timpul nopții și niciodată mai mult de trei ore, fără gardă la ușă, fără armă la îndemână, Vegheat doar de gâfâiala lui Lord Cahill, care nu-și mai încăpea în piele de dorința de a-i da să mănânce numai ceea ce era învățat, adică mațele calde ale decapitaților, scoțând mărâitul acela ca de marmită pe foc, pentru a-l trezi de îndată ce ochii lui de om simțeau prin pereți că se apropie cineva de birou, oricine ar fi fost să fie, domnule general, pentru că omul ăsta nu are încredere nici în oglindă. luând hotărârile de unul singur de îndată ce ascultă rapoartele agenților lui, nescăpându-i nimic din toată țara și neexistând nici măcar un suspin al exilaților din indiference colț al planetei de care Jose Ignacio de la Bara să nu fi știut chiar în clipa aceea datorită pânzei de paianjen invizibile, țesută din denunțători corupți pe tot mărul pământului, pentru că așa își cheltuiește banii, domnule general, nefiind adevărat ceea ce se spune că torturatorii ar primi leafă de miniștri din potrivă, pentru că toți călăii lui s-au oferit să lucreze gratis, numai pentru a-i dovedi că sunt în stare să-și ce până și părinții și să-i dea la porci, fără a-li se glasul, pentru angajarea lor neaducând scrisori de recomandare sau certificate de bună purtare, ci mărturii despre trecutul și antecedentele lor de criminal fioroș, demni să lucreze sub ordine torturatorilor francezi care sunt foarte raționali și domnule general și deci metodici în cruzime și refractari la milă că cei erau cei care făceau posibil progresul prin ordine, cei care o luau înaintea conspiratorilor cu mult mai înainte ca aceștia să înceapă să se gândească la o conspirație, clienții aceia mereu distrați și neatenți care se răcoreau sub ventilatoarele din cafenele, care citeau ziarele în restaurantele chinezești, care cedau scaunele din autobuze, doamnelor însărcinate, cei care învățaseră meseria de electricien și instalator de apă, după ce își petrecuseră jumătate din viață ca hoți de noapte și bandiți de drumul mare, logotnicii de o zi ai servitoarelor, curvele de pe transatlantice și din barurile internaționale, promotorii excursilor turistice în paradisul Caraibilor prin agențiile de voiaj din Miami, secretarul particular al Ministrului belgian pentru relații externe, supraveghetoarea pe viață a tenebrosului coridor de la etajul 4 al hotelului internațional și atâția alții din cine mai știe care fund de lume. Dar dumneavoastră puteți dormi liniștit, domnule general, pentru că adevărații patrioții ai țării știu că dumneavoastră nu știți nimic, că tot ce se întâmplă este fără voia dumneavoastră, că dacă ar știu o domnul general l-ar fi trimis de mult pe Science de la Bara să îngrașe florile în cimitirul renegaților din fortăreața portului, pentru că ori de câte ori luau cunoștință de un nou act de barbarie, suspinau într-ascuns gândindu-se dacă ar ști generalul, dacă am putea face cumva să afle, dacă ar exista o posibilitate să-l vedem și el i-a ordonat celui ce-i povestise toate astea, să nu uite că, într-adevăr, eu nu știu nimic, nici n-am vorbit despre lucrurile acestea cu nimeni, căci numai astfel își putea recâștiga liniștea. Numai că saci din fire de agave continuau să sosească și încă din ce în ce mai mulți, încât i s-a părut imposibil ca José Ignacio Sainz de la Barra să se mânjească de atâta sânge, fără niciun fel de beneficiu pentru că... O fie a lumea tâmpită, dar nici chiar așa, și nu-i s-a părut normal ca cei trei comandanți ai armatei să-l să treacă atâția ani fără a protesta pentru condiția lor de subalterni, fără a cere mărirea lefurilor, absolut nimic, astfel că a început să-i sondeze pe fiecare în parte pentru a afla cauzele conformismului militar, motivele pentru care nu încercau să se revolte și de ce acceptau puterea unui civil, ajungând până acolo încât i-a întrebat pe cei mai lacom, dacă nu considerau că a venit timpul să-i taie moțul acelui parvenit care păta cinstea forțelor armate. Dar ei au răspuns că, bineînțeles că nu, domnule general, nu e încă momentul Și de atunci n-am mai știut care, cine e cu cine și împotriva cui în această aiureală a progresului prin ordinea care începea să miroasa mortăciune în lanțuri Precum aceea de care nu mai vreau să-mi mai aduc aminte când cu copiii de la loterie Numai că José Ignacio Sainz de la Barra îi potolea impulsurile cu blândă siguranță adresorului de câini sălbatici Puteți dormi liniștit, excelență, lumea a dumneavoastră făcându încă o dată să creadă că totul era atât de simplu și de limpede și lăsându-l ca de obicei în întunericul acelei case a nimănui pe care o străbătea dintr-o parte într alta strigând din ce în ce mai tare, cine dracului sunt eu de parcă n-aș mai fi decât în oglindă? Unde dracului mă aflu că va bate în curând de 11 aproape amiaza, și nu mai există nici măcar o găină în pustiul ăsta? amintește scumera cum era altădată, striga, Aduce aminte în dintre leproșii și paraliticii care se băteau cu câinii pe mâncare, Aduce aminte balegile de vacă de pe scări și dezlănțuirea aceea surzitoare a patrioților care mă opreau din drum cu milogeala lor de aruncați peste mine sarea tămăduirii, domnule general, botezați-mi copilul, domnule general. Că poate-i trece diareea, Convinși că binecuvântarea mea avea virtuți astringente mai eficace decât banana verde. Puneți-mi mâna aici, domnule general, poate-mi trec palpitațiile că nu mai am niciun chef de viață cu acest veșnic cu tremur de pământ în mine. Uitați-vă la mare, domnule general, ca să se oprească urgia asta odată, ridicați-vă ochii spre cer, să se căiască eclipsele. Coborâți pe pământ să se sperie ciuma, îmi spuneau ei. Convinși că eu eram binefăcătorul respectat până și de natură, capabil să îndrept greșelile universului ei micșorase în fumurile măririi chiar și lui Dumnezeu. Și eu făceam tot ceea ce-mi cereau, le cumpăram tot ceea ce îmi vindeau, nu pentru că aș fi fost slab de inimă, după cum spunea mama lui Bendicion Alvarado, ci pentru că ar fi trebuit să fie de piatră pentru a putea refuza o favoare celor ce îi proslăveau în cântece meritele. Iar acum nu mai era nimeni care să-i ceară ceva, nimeni care să-i spună măcar până dimineața, domnule general, cum ați dormit. Îi lipsea până și mângâierea acelor explozii nocturne, care îl trezeau cu grindina lor de sticlă pisată în ferestre, smulgându-i ușile din balamale și semănând panică în rândurile armatei, dar care îi serveau cel puțin pentru a simți că trăiește, nu ca acum, în liniștea aceasta care face să învâșie capul, că nu mă mai trezește niciun zgomot de parcă aș fi o sperietoare pictată pe pereții acestei case africii, unde era imposibil să dea un ordin care să nu fi fost îndeplinit cu mult mai înainte, satisfăcându-i se până și cele mai intime dorințe în paginile ziarului oficial pe care continua să-l citească trântit în hamac, Pagină cu pagină, în timpul siestei, nescăpându-i nici anunțurile propagandistice. Descoperind că nu exista nici măcar un imbold al inimii lui care să nu fi fost tipărit cu litere mari alături de fotografia portului pe care nu poruncise să fie construit, pentru că șuitase școlile pentru măturat, vaca de lapte și arborele de pâine cu portretul său de la cine mai știe care panglici inaugurale din timpurile lui de glorie. Și cu toate acestea, nu-și găsea liniștea și continua să-și uriașele picioare de elefant senil, căutând ceea ce nu pierduse. În casa aceea a singurătății, descoperind că altcineva i-o luase înainte, și acoperise cu pânză cernită colivile păsărilor, privise marea de la ferestre în locul lui, numărase vacile înaintea lui și totul era complet și în ordine, și tocmai se întorcea în dormitor cu felinarul în mână, când și-a auzit propriei voce în pichetul gărzii prezidențiale, și s-a uitat pe fereastra între deschisă și a văzut un grup de ofițeri toropiți de somn în camera plină de fum așezați în fața strălucirii triste a televizorului, iar pe ecranul acestuia era chiar el. Mai palid și mai încruntat, dar era el însuși, mamă, așezat în biroul unde avea să moară, cu stema patriei pe peretele din spate și trei perechi de ochelari cu ramă de aur pe masă, făcând din memorie o analiză a situației financiare a țării prin tot felul de cifre și cuvinte de om învățat pe care n-ar fi avut curajul să o repete firar al dracului, o apariție mai neliniștitoare decât cea a propriului său trup mort acoperit cu flori, cât se vedea pe el însuși viu, și, -și auza glasul, eu însumi, mamă, eu care niciodată nu am ieșit în balcon de rușine și nu mi-am putut înfrânge pudoarea de a vorbi în public, iar acum vorbind la televizor, atât de veridic și de convingător, că a rămas la fereastră gândindu-se, mama mea, bendition, Alvarado, cum să mai fi explicând și misterul ăsta? Pentru ca José Ignacio Sáenz de la Bara să se arate impasibil în timpul uneia din puținele lui explozii de furie pe care și le-a permis în anii fără număr ai regimului său, nu s-a întâmplat nimic excelență, i-a spus cu enfaza lui Dulce. A trebuit să apelăm la acest mijloc ilegal pentru a salva de la naufragiu corabia progresului prin ordine, o inspirație divină, excelență, grație cărei am reușit să spulberăm nedumerirea poporului, oferindu-i puterea în carne și oase, aflând astfel că, în ultima miercuri a fiecărei luni, el prezenta un raport liniștitor privind activitatea guvernului, care era transmis de posturile de radio și televiziune ale statului, îmi asum toată răspunderea, excelență, pentru că eu am instalat în ghiveciul acesta cele șase microfoane în formă de floarea soarelui care vă înregistrau gândurile, eu eram cel ce va adresa întrebările cărora el le răspundea în fiecare vinere fără a bănui că astfel de cuvinte nevinovate deveneau fragmente din discursul rostit lunar în fața națiunii pentru că n-am folosit niciodată o imagine care să nu fi fost a excelenței voastre, niciun cuvânt pe care el însuși să nu-l fi rostit cu adevărat. După cum vă veți putea convinge verificând aceste discuri, pe care Science de la Barra le-a pus pe birou împreună cu pelicula aceasta și cu această scrisoare scrisă de mine însumi și pe care o semnez în fața excelenței voastre pentru a dispune de mine cum veți găsi de cuvință, iar el l-a privit descumpănit pentru că descoperise brusc că pentru prima oară Science de la Barra venise fără câine, neajutorat și palid și atunci a suspinat ușurat, bine n-a o fost datoria, i-a spus cu un aer de nemăsurată oboseală, rezemându-se despătarul scaunului cu arcuri, și cu privirea fixă în ochii denunțători a eroilor patriei, mai bătrân ca oricând, mai trist și mai lugubru, dar cu aceeași expresie a hotărârilor imprevizibile, pe care Sainz de la Bara avea să recunoască două săptămâni mai târziu, când a intrat în birou fără a se fi anunțat, târând după el câinele, pentru a-i aduce la cunoștință insurrecția armată pe care numai intervenția dumneavoastră ar fi putut să o împiedice excelență, iar el a descoperit în sfârșit fisura pe care o căutase atâția ani la rând, în peretele de obsidiană a acelei frumusețe elegante, mama mea Bendițion, Alvarado, și-a spus el. Nenorocitul ăsta s-a căcat pe el de frică, dar n-a făcut niciun gest care să-i trădeze intențiile. Îmbrobodindu-l pe Science de la bara, cu sfaturi de tată, nu-ți face griji, nacho. avem destul timp ca să ne gândim fără a ne tulbura cineva pentru a vedea unde dracului este adevărul. În noi anul acela de adevărul, contradictorii cu atât mai de crezut pe cât păreau de neadevărate, în timp ce Science de la Barra își verifica ceasul de buzunar, pentru a descoperi că e aproape șapte seara, Excelență, iar la ora asta, comandanții armatei își termină cina în casele lor, fiecare cu soția și copiii lui, pentru ca nici măcar aceștia să nu afle ceva despre planurile lor, și o să plece îmbrăcați în civil și fără escortă, pe ușa din spate, unde îi va aștepta o mașină de piață cerută prin telefon, pentru a păcăli serviciile noastre, sigur de ei, deși oamenii noștri vor fi acolo, Excelență, sunt chiar șoferii. Și el a spus, aha. Și a surâs. Stai liniștit, Nacio, Și explicăm mai bine cum dracului de-am rămas până acum cu pielea pe noi dacă după socoteala capetelor tăiate rezultă că am avut mai mulți dușmani decât soldați. Dar, lui Science de la Barra, părea să-i se fi mutat inima în tictacul ceasului de buzunar. Mai sunt trei ore, excelență. În clipa aceasta, comandantul forțelor terestre se îndrepta spre cazarma din Conde, comandantul forțelor navale spre fortăreața portului, iar comandantul forțelor aeriene spre baza din San Jerónimo. Mai era posibil să fie arestați pentru că îi urmărea pe fiecare de la mică distanță câte o camionetă a securității statului încărcată cu legume, dar el nici n-a clipit simțind că neliniștea lui Sainz de la Bara îl elibera de pedepsa apăsătoare a unor subalterni mai de... Neînduplecat decât pofta lui de putere, fi pe pace nacio, îi spunea. Și mai bine explică, de ce nu ți-ai cumpărat o casă mai mare decât un vapor? De ce lucrezi ca un catăr, dacă nu te interesează banii? De ce trăiești ca un pustnic din moment ce până și cele mai sfinte dintre femei ar vrea să intre în dormitorul tău că par mai catolic decât papa nacio. Dar să de la barra. Se sufoca în sudoarea de gheață pe care nu și-o putea disimula subținuta lui impecabilă în biroul acela încins ca un cuptor de crematoriu. Se făcuse 11 noaptea, cum e prea târziu, a spus el. Un ordin cifrat era transmis la această oră spre toate garnizoanele țării. Comandanții răsculați își puneau decorațiile pe uniforma de gală pentru fotografia oficială a noii hunte guvernamentale, în timp ce ajutanții transmiteau ultimele dispoziții ale unui război fără inamic, ale cărui singure bătării se mărgineau la controlul centralelor de comunicații și serviciilor publice. Dar el nici n-a clipit în fața nea stâmpărului gufuitor al lui Lord Kehel, care se ridicase de jos cu niște bile la gură ca niște lacrimi fără sfârșit. Nu-ți fie frică, Nacio. mai bine explică-mi ți-a așa de frică de moarte. Și José Ignacio Sainz de la Bara și-a smuls cu un singur gest gulerul de celuloid înmuiat în sudoare, rămânând cu chipul lui de bariton alb cavarul. E normal să-mi fie frică, i-a răspuns. Frica de moarte e ca presimțirea fericirii. Dar excelența voastră nu simte. Iar el s-a ridicat în picioare și a început să numere din obișnuință. Cu legănarea capului bătăile de clopot din turnul catedralei, emiezul nopții a spus, nu mai aveți pe nimeni pe lume, excelență, eu eram ultimul, dar el s-a așezat în fotoliu și nici n-a clipit până n-a deslușit tunetul subteran al tankurilor intrând în piața armelor și atunci a surâs tenșel Nacio. Mai am poporul, i-a spus, sărmanul popor din totdeauna, care a ieșit în stradă încă din zorii zilei, instigat de bătrânul imprevizibil care s-a adresat prin posturile de radio și televiziune ale statului tuturor patrioților țări, fără niciun fel de discriminare, copleșit de emoție istorică pentru a-i anunța că cei trei comandanți ai armatei, inspirați de idealurile de neclintit ale regimului, sub conducerea mea personală și slujind ca întotdeauna voința poporului suferan, au pus capăt în această noapte glorioasă aparatului de teroare al unui civil sângeros pedepsit de dreptatea oarba mulțimii, căci aici se afla José Ignacio Sainz de la Bara, Făcut chisăliță, spânzurat cu capul în jos de un felinar din piața armelor, cu propriile lui organe genitale în gură, întocmai cum ați prevăzut, domnule general, când ne-ați ordonat să blocăm străzile ambasadelor pentru a-l împiedica să ceară azil politic. L-a hăituit poporul cu pietre, domnule general, dar mai înainte a trebuit să-i ciuruim câinele cu gloanțe pentru că mâncase mațele la patru civili, și ne-a lăsat în stare gravă șapte soldați, când mulțimea a luat cu asal casa în care trăia și a aruncat pe ferestre peste 200 de gigleti de brocart cu eticheta fabricii, au aruncat aproape 3.000 de perechi de pantofi italieni nou-nouți, nu mai știu câte cutii cu gardenii proaspete și toate discurile lui Bruckner cu respectivele partituri de dirijor adnotate de mâna lui și-au scos deținuții din beciuri și-au dat foc camerelor de tortură din vechiul ospiciu olandez, strigând trăiască generalul, trăiască binefăcătorul care a descoperit adevărul pentru că toți cred că dumneavoastră nu știați nimic, domnule general că abuzase de buna dumneavoastră credință de sufletul dumneavoastră milostiv. Iar acum poporul îi vâna ca pe șoareci pe torturatorii securității statului, pe care i-am lăsat fără protecția armatei, conform ordinului dumneavoastră, pentru ca oamenii să-și poată descărca mânia atâtor ani de teroare. Și el a aprobat, de acord, emoționat de clopotele care băteau de sărbătoare, de cântecele de libertate și de glasurile de mulțumire ale mulțimii adunată în piața armelor cu pancarte mari, pe care scria slavă binefăcătorului, care ne-a izbăvit de întunericul teroarei, și sub aerul acela efemer, amintind de vremurile gloriei lui. A ordonat să se adune în curtea palatului ofițerii școlilor militare care la ajutaseră să-și rupă propriile lanțuri de ocnaș al puterii și arătându-ne pe fiecare cu degetul, după impulsurile inspirației de moment, și-a completat cu noi ultimul comandament suprem al regimului său decrepit, în locul autorilor morții Letisei Nazareno și a copilului, cei care au fost capturați în cămăși de noapte pe când încercau să găsească azil la ambasadele străine, deși el... Abia de ea recunoscut, le uitase până și numele, și a trebuit să caute mult timp în străfundurile sufletului lui, încercând să descopere încărcătura de mânie pe care încercase să o păstreze vie până la moarte, nemai găsind când celușa unui orgoliu rănit pe care nu avea rost să o mai încălzească. Să nu-i mai văd în fața ochilor, a și au pus în primul vapor, care a ridicat ancora îndreptându-se spre un ținut de unde nimeni nu avea să-și mai aducă aminte de ei nenorociții, prezidând primul Consiliu de Ministri al noului guvern cu senzația clară că acele exemplare alese dintr-o nouă generație și dintr-un nou secol erau aceiași miniștri civili dintotdeauna, în redingotele lor prăfuite și slabi de Înger, numai că aceștia erau mai setoși de glorie decât de putere, mai fricoși, mai servili și mai inutil decât toți cei de până acum în fața unei datorii externe mai mari decât tot ceea ce s-ar fi putut vinde în dezmembratul lui regat al durerii. Căci nu mai nimic de făcut, domnule general, ultimul trend din deșert se prăbușise în prăpastea cu orhideie, Dormeau leoparzii pe canapele de catifea, burțile vapoarelor cu zbaturi putrezeau în orezării, știrile putrezeau în saci de poștă, perechea de lamantini înșelați cu iluzia că vor naște sirene zăcea între nu cenușii din oglinzile cabinei prezidențiale și numai el nu știa acest lucru, convins de progresul prin ordine, pentru că pe atunci nu mai avea niciun contact cu realitatea decât prin citirea ziarului guvernamental, pe care îl tipăreau numai pentru dumneavoastră, domnule general, o ediție completă într-un singur exemplar, cu știrile care știam că vă plac, cu fotografiile pe care doreați să le vedeți, cu propaganda care vă făcea să visați la o lume mai bună decât cea care vă aranja totul pentru siesta, până când eu însumi m-am putut convinge cu ochii mei că în spatele edificiilor de sticlă solară, ale ministerelor, barăcile colorate ale negrilor de pe colina portului rămăseseră neatinse, că făcuseră verde cu cocotieri, Până la țărmul mării, numai ca să nu văd eu că dincolo de vilișoarele cu portice romane, mahalale nenorocite devastate de atâtea din uraganele noastre nu se schimbaseră prin nimic și se mănaseră ierburi mirositoare pe marginile ferate, numai pentru ca să vadă el din vagonul prezidențial, că lumea era la fel de strălucitoare ca păsările vopsite de mama mea Ben Thion Alvarado, dar nu-l înșelau pentru a-i face pe plac, așa cum se întâmpla pe vremurile de glorie ale generalului Rodrigo de Aguilar, nici pentru a-l feri de nedumeriri inutile, cum făcea Leticia Nazareno, mai mult din milă decât din dragoste, ci pentru a-l ține înlănțuit de propria lui putere în marasmul senil din hamacul agățat sub seiba din curte, unde spre sfârșitul anilor lui, nu mai avea să fie adevărat nici corul școlărițelor cu păsărică mândră în lămâiul verde, firar al dracului, și totuși nu l-a durut batjocura aceasta, încercând să se împace cu realitatea, recuperând prin decret monopolul asupra chininei și altor fierturi esențiale pentru fericirea statului, deși. Realitatea avea să-l surprindă din nou, amintindu-i că timpul trecuse și viața continuase să existe chiar și dincolo de puterea lui, căci nu mai avem domnule general, nu mai avem cacao, nu mai avem anilină domnule general, nu mai exista nimic în afară de averea sa personală de nemăsurat și sterilă, amenințată de ruină, dar el nu s-a tulburat nici după aflarea acestor vești nenorocite, trimițând o scrisoare de provocare bătrânului ambasador Roxbury, ca să vadă dacă nu cumva descoperă o formulă de salvare la masa de domino. Dar ambasadorul i-a răspuns imitându-i lui stil: că nici vorbă generale, ce dracului țara asta nu face nici doi bani, cu excepția mării, bineînțeles, care era diafană și gustoasă, că ar fi fost suficient să faci focul sub ea pentru a fierbe în propriul ei suc, uriașa supă de creveți ai Universului, așa că gândiți-vă, excelență, o acceptăm și încă la preț bun în schimbul dobânzilor datoriei amânate mereu, că nici o sută de generații de eroi la fel de zeloși ca excelența voastră nu vor reuși să o achite. Dar el s-a făcut că nici nu-l la prima dintre vizite. L-a însoțit până la piciorul mării, gândindu-se, mama mea bendițion Alvarado, cât de sălbatici pot să fie străinii aceștia că nu se gândesc decât cum să mănânce marea, despărțindu-se de el cu obișnuita bătaie pe umeri și rămânând numai cu el însuși pentru a se rătăci prin caerele întunericului iluzoriu din pustiul puterii, căci poporul părăsise piața armelor, luând cu el pancartele pentru posibilele repetiții și păstrând cu grijă lozincile închiriate pentru alte asemănătoare sărbători viitoare, de îndată ce s-a terminat mâncarea și băutura împărțită de soldați în pauzele dintre ovații, lăsând pusti și triste până și saloanele palatului, în ciuda ordinului dat de el de a lăsa porțile cele mari deschise la orice oră ca să intre oricine ar dori, ca o dinioară, când aceasta nu era o casă bântuită de stafici, un palat obișnuit, și totuși n-au rămas decât și domnule general, leproși, orbii și paraliticii, cei care rămăseseră ani și ani în șir în fața casei, așa cum îi văzuse Demetrio Aldus, prăjindu-se la soare lângă porțile Ierusalimului, distruși dar invincibili, convinși că mai devreme sau mai târziu vor reuși să pătrundă înăuntru pentru a primi din mâinile lui sarea tămăduirii, pentru că el avea să supraviețuiască tuturor forțelor potrivnice, celor mai dezlănțuite pasiuni ale adversarilor și tuturor uitărilor, căci el era etern și așa a și fost, iar el i-a revăzut pe când se întorcea de la mulsul vacilor încălzindu-și resturile de mâncare în cutii de conserve în jurul focului improvizat în curte, iar a în întinși cu brațele pe piept pe rogojinile putrezite de puroiul ulceraților sub umbra înmiresmată a trandafirilor, și-a poruncit să li se facă o plită comună, le-a cumpărat rogojin noi și-a dat ordin să li se construiască un acoperiș din frunze de palmier în fundul curții ca să nu mai caute adăpost în casă, deși nu treceau mai mult de patru zile fără a da peste câte o pereche de leproși dormind pe covoarele persane din salonul de petrecere, un orb rătăcit prin biroul sau un paralitic cu capul spart pe scări, chiar dacă poruncise să li se închidă ușile pentru a nu lăsa urme de răni vii pe pereți și a nu strica aerul din casă cu mirosul de fenol cu care erau îngrijiți de serviciile de igienă, pentru că abia de reușea să-i alunge dintr-o parte și apăreau imediat într-alta, tenaci de neînvins și statornici în speranța lor când nimeni nu mai aștepta nimic de la acel bătrân neputincios care și-ascundea amintirile scrise prin crăpăturile pereților, și se orienta prin pipăit ca un somnambul pe firul subțire și întrerupt al memoriei sale cețoase, petrecându-și ceasuri în șir de insomnie în hamac, pentru că nu știu cum dracului să o mai întorc și acum ca să scap de noul ambasador Fischer, care mi-a propus să fiu de acord cu recunoașterea unui flagel de friguri galbene, pentru a justifica debarcarea infanteriei marine conform tratatului de asistență reciprocă pe tot timpul ce va fi necesar pentru reconstrucția țării muribunde și răspunzându-i pe loc, Că nici vorba de așa ceva, fascinat de senzația că trăia din nou începuturile regimului său, când se folosise de același mijloc pentru a dispune de puterile excepționale ale legii marțiale în fața unei grave amenințări de revoltă civilă, declarând starea de holeră prin decret, a dispus înălțarea steagului galben pe lângă felinarul farului marin, a închis portul, a suprimat duminicile, a interzis plângerea morților în public și a cânte celor care și-aminteau de ei, și-a însărcinat armata să vegheze asupra îndeplinirii decretului, cu dreptul de a hotărî singură soarta bolnavilor, astfel că patrulele cu banderole sanitare pe braț executau în public oameni de cea mai deosebită condiție, desenau un cerc roșu pe ușile celor bănuiți de nesupunere față de regim, arzând cu fierul frunțile infractorilor simpli, vagabonzilor și homosexualilor, în timp ce o misiune sanitară de urgență cerută guvernului său de către ambasadorul Michel îi proteja de infecție pe locuitorii palatului, luând probe de rahat de la copii născuți la șapte luni pentru a le cerceta cu microscopul, punând pastile dezinfectante în hârdaie și dându-le cobailor din laborator să mănânce viermi, pentru ca el murind de râs să li se adreseze prin interpret, spunându-le, Nu fiți tâmpiți, misters! În afară de dumneavoastră aici nu există niciun fel de ciumă!" Dar ei insistau că nu-i adevărat, că aveau ordine superioare, ca să existe, și-au preparat o alifie preventivă densă și verde, cu care lustruiau din crește până în tălpi corpurile vizitatorilor, fără deosebire de rang diplomatic, obligându-i să păstreze o distanță anume în timpul audiențelor, rămânând în picioare în pragul ușii, iar el în fundul sălii așezat în fotoliu unde ajungea glasul interlocutorilor, dar nu și respirația, parlamentând uneori prin strigăte cu nudurile de stirpe pe aleasă, care gesticulau cu o singură mână excelență, iar cu alta acoperindu-și rușinile vopsite cu alifie verde, toate acestea pentru a feri de boală pe cel care concepuse în insomniile lui, până și cele mai neînsemnate amănunte privind falsa calamitate, inventând mișcări telurice și făcând să circule zvonul apropiatului apocalips, conform principiului său că lumea se teme cu atât mai mult, cu cât nu înțelege nimic. Astfel că nici n-a clipit atunci când unul dintre sfetnici, galben de groază, a luat poziția de drepți în fața lui, pentru a-i raporta, domnule general, ciuma face ravagii înspăimântătoare în rândul populației civile. Dar pentru a se convinge că nu e adevărat, s-au urcat în limuzina prezidențială cu ferestruicea fumate și a văzut timpul oprit din ordinul lui pe străzile părăsite, a văzut ușile închise până și la casele fără cerc roșu, a văzut vulturii giftuiți prin balcoane, a văzut aerul încremenit pe steagurile galbene, a văzut morții morții, Morți, atât de mulți pretutindeni, că era imposibil să-i poți număra pe marginea drumurilor, înghesuiți sub soarele din terase, întinși peste legumele din piață. Morți! Definitiv morți, domnule general! Cine mai știe câți? Oricum, mai mulți decât ar fi dorit el să vadă, între dușmani aruncați la coșurile de gunoi, simțind cum plutește peste trupurile putrezite în stradă mirosul adevărat, ca de râie al ciumei. Dar nici de data aceasta n avea să clipească, necedând niciunei rugăminți până nu se simți stăpân absolut pe puterea lui, pentru că atunci când părea să nu mai găsim niciun fel de mijloc ca să punem capăt acelei nenorociri, să ne trezim pe străzi cu o trăsură fără însemnele puterii, în care nimeni nu a recunoscut la început respirația de gheață a maestății puterii, deși în interiorul de catifea funebră am văzut ochii triști, buzele palide și mănușa cademireasă aruncând sare pe la toate porțile, apoi am văzut trenul vopsit în culorile patriei cățărându-se pe dealurile cu gardenii și înspăimântând leoparzii pentru a ajunge în negura celor mai prăpostioase provincii, i-am văzut privirile tulburi în spatele perdelelor vagonului solitar, i-am văzut chipul îndurerat și mâna de domnișoară mofluză aruncând sare prin întinsurile pustii și lugubre ale copilăriei lui, am văzut vaporul cu zbaturi și mazurci de flașnetă înaintând cu greu printre stânci și bancuri de nisip, ori printre dărâmăturile, ravagilor catastrofale din junglă pricinuite de plimbările primăvăratice ale dragonului, i-am văzut ochii de după amiază la fereastra cabinei prezidențiale și mâna fără trup aruncând pum de sară peste satele toropite de căldură, iar cei care mâncau din sarea aceea ori lingeau pământul unde căzuse, se însănătoșeau pe loc și deveneau imuni pentru mult timp în fața prezicerilor rele și a iluziilor deșarte, astfel că el nu avea să se arate surprins în niciun fel atunci când, în întomnarea vieții lui, i-au propus formarea unui nou guvern și debarcarea infanteriștilor de marină, sub același pretext al unei epidemii politice a frigurilor galbene, ci s-a înfruntat ca niciodată cu argumentele ministrilor inutili, care clamau să se întoarcă infanteriștii domnule general, să vină să-i ardă cu mașinile lor peciumați, cerându-ne orice, să aducă spitalele lor albe, pajiștile albastre, fântânile arteziene rotitoare care completează anii bisecți cu secole de sănătate pentru ca după aceea să dea cu pumnul în masă și să spună nu? Pe răspunderea mea supremă, nu. Și am terminat. Până ce necioplitul ambasador McKin, i-a replicat că n-avem ce discuta excelență. Guvernul nu mai funcționa cu speranțe, nici cu resemnare, nici măcar prin teroare, ci prin inerția pură a unei deziluzii antice și de neînlăturat, Ieșiți în stradă și priviți adevărul în fața excelență. Suntem la capătul drumului. Ori vin infanteriștii, ori luăm marea. Altă posibilitate nu mai există excelență." Nu mai era altă posibilitate, mama. Așa că au luat caraibii din aprilie, au venit inginerii navali ai ambasadorul Yu Ying și au luat-o în bucăți numărate una câte una pentru a o duce departe de uraganele noastre sub aurorele de sânge din Arizona. Au luat-o cu tot ceea ce avea în ea domnule general." cu imaginile reflectate ale orașelor noastre, cu înnecații noștri timizi și cu dragonii noștri demenți, în ciuda faptului că el recursese la cele mai îndrăznețe viclănii militare pentru a pune pe picioare o convulsie națională de protest împotriva a străine, căci nimeni n-a vrut să ne audă, domnule general, n-au vrut nici măcar să iasă în stradă, nici cu vorbă bună și nici cu forța, pentru că noi credeam că e vorba de o nouă manevră de a sa, ca multe altele, pentru a-și asigura pe mai departe pasiunea lui fără margini de dăinuire? Așa că ne gândeam că pot să ia până și marea numai să se întâmple ceva, ce lui, pot să ia toată țara cu dragon cu tot, ne ziceam noi, insensibil la arta de seducție a militarilor care intrau în casele noastre îmbrăcați în haine civile și ne rugau să ieșim în stradă de dragul patriei strigând afară cu străinii pentru a împiedica despuierea, ne rugau să dăm foc și să prădăm prăvăliile și fermele străinilor, ne dădeau bani adevărați? pentru ca să ieșim și să protestăm sub protecția armatei solidare cu poporul împotriva agresiunii, dar n-a ieșit nimeni, domnule general, pentru că nimeni nu-și uitase că ni se mai spusese odată acest lucru, sub jurăminte militare, și cu toate acestea îi masacraseră cu focuri de mitralieră sub motiv că provocatori infiltrați în mulțime trăseseră asupra trupei, așa că de data aceasta nu mai putem conta nici pe popor, domnule general. Și a trebuit să-mi asum singur răspunderea și pedeapsa aceasta atât de grea. A trebuit să semnez singur că sunt de acord gândindu-mă Mama mea bendicion Alvarado, nimeni nu știe mai bine ca tine că-i mai bine să rămâi fără mare decât să permiți debarcarea infanteriștilor. Aduți aminte că ei erau cei care gândeau ordinele pe care mă obligau să le semnez, că ei îi făceau pe artiști homosexuali, că ei au adus Biblia și sifilisul. Că ei făceau lumea să creadă că viața e ușoară, mamă, că totul se cumpără cu bani și că negrii sunt contagioși, că ei au încercat să-i convingă pe soldații noștri că patria e o tarabă, iar onoarea o porcărie inventată de guvern, pentru ca trupele să lupte pe degeaba și tocmai de aceea, mamă, tocmai pentru a împiedica repetarea atâtor nenorociri, le-am acordat dreptul de a se folosi de marea noastră teritorială, așa cum vor găsi de cuvință și de acord cu interesele umanității și păcii între popoare, înțelegându-se că acest drept cuprindea nu numai apele fizice vizibile de la ferestrele dormitorului său și tot ceea ce se înțelege prin mare în sensul cel mai amplu posibil, inclusiv fauna și flora acestor ape, regimul vânturilor și jocul imprevizibil al militarilor, absolut totul, deși niciodată nu mi-am putut închipui că erau capabili să facă ceea ce au făcut venind cu drăgile lor uriașe și sugând cu ecluze, numerotate bătrâna mea mare, pe fundul căre am văzut pentru o clipă pâlpâind resturile anticului oraș Santa Maria del Darien, raste de pe fața pământului și scufundat de un uragan, am văzut caravela, capitan, acelui mai de seamă amiral al Mării Oceanice, exact așa cum o văzusem de la fereastră, mamă, absolut la fel, prinsă la fund de hățișurile anatifilor pe care măselele drăgilor uriașe i-au smuls cu totul mai înainte ca el să fie avut timp pentru a ordona aducerea unui ultim omagiu pe măsura acelui naufragiu istoric, luaseră tot ceea ce constituise rațiunea fundamentală a războaielor mele și motivul puterii lui, Lăsând în loc câmpia aceea lunară pe care o privea cu inima strânsă când trecea prin dreptul ferestrelor, rugându-se, «Mama mea, bendition Alvarado, ajută-mă cu înțelepciunea ta, pentru că în ultimele lui nopți se trezea înfricoșat de gândul că morții patrii se sculau din morminte pentru a-l întreba ce a făcut cu marea. Îi simțea cum zgâriau pereții, le auzeau vocile neîngropate și îl îngrozeau privirile postume care îi pândeau prin gaura cheii urmele pașilor lui de saurian muribund, scufundându-se în mlaștina fumegând a ultimelor smârcuri din casa aceea întunericului, rătăcind fără de odihnă sub încrucișarea elizeilor târzii și a mistralurilor false ale mașinii de vânt pe care i-o dăruise ambasadorul Eberhardt pentru a-și uita mai ușor decedarea mării, privind în vârful recifelor lumina că a casei de odihnă a dictatorilor exilați care dorm ca niște boi în timp ce eu mă chinui nerecunoscătorii, amintindu-și de de pe urmă al mamei sale Bendition Alvarado în casa din Mahala, de somnul ei liniștit de vânzătoare de păsări, în camera iluminată de prezența sovârfului, cum știa ea să doarmă fericită, suspina, pentru că niciodată nu s-a speriat de ciumă. Nici nu i-a fost teamă de dragoste. Și nu i-a fost frică de moarte, iar el, în schimb, era atât de prăbușit că până și pâlpâirile verzi ale farului fără mare îi se păreau murdare de atâta moarte. Și-a fugit în fricoșat de fantastici licurici siderali, care îi scuturau în orbite coșmarul rotitor al îngrozitoarelor efluvii de pulbere luminoasă din modva morților. Stingeți lumina asta, a strigat, au stins-o și a poruncit să călăfătuiască toată casa pe dinăuntru și pe din afară, pentru a nu mai pătrunde prin crăpăturile dintre ferestre și uși, ori prin alte locuri nevăzute niciun fir din aerul acela nocturn încărcat cu moarte, frecându-se în întunericul dintre ziduri, mergând pe bușbuite și respirând cu greu căldura fără aer, simțind cum intră și iese din oglinzi. Neoprindu-se locului de frică, până când a auzit un zgomot ca de copite de vaci în craterul mării și a văzut că era luna, cea care se ridica încet, cu zăpezile ei de praf, de crepită, înspăimântătoare Luați-o de acolo, a strigat, să se stingă lumina stelelor, firați ai dracului, ordini de la Dumnezeu. Dar nimeni nu a răspuns strigătelor. În afara paraliticilor care s-au trezit înfricoșați prin fostele birouri, în afara de orbi de pescări, și de leproșii care s-au ridicat umeziți de rouă de sub petalele de trandafir pentru a-l ruga să le dea din mâna lui sarea tămăduirii. Și atunci s-a întâmplat minunea aceea necredincioșilor din toată lumea, idolatării ai Rahatului, căci el ne-a atins pe creștet întrecere unul după altul, ne-a atins pe fiecare acolo unde ne durea cu o mână ușoară de înțelept mână a adevărului și în clipa când ne atingea ni se vindeca trupul, ni se liniștea sufletul, ne recuperam puterile și cheful de viață și am văzut pe orbi uluiți de lumina trandafirilor, i-am văzut pe paralitici jucând într un picior pe treptele scării și am văzut propria mea piele de nou născut pe care merg și o arăt prin toate târgurile lumii pentru ca să nu rămână nimeni care să nu cunoască această minune și acest miros de crin timpurii din cicatricele rănilor mele pe care îl port pe toată fața pământului pentru dumerirea necredincioșilor și învățarea de mintea desfrânaților strigau ei prin toate orașele și pe toate drumurile, încercând să semene în mulțime frica de miracol, dar nu credea nimeni că ar putea fi adevărat. Gândindu-ne că și de data aceasta era vorba tot de niște consilieri aurici, ca de obicei prin sate, cu câte un edict prăfuit, pentru a încerca să ne convingă de ultimul lucru pe care trebuia să-l mai credem, cum că el redase vederea orbilor, pielea leproșilor și picioarele paraliticilor și începând să ne convingem că era vorba de ultimul tertip folosit de guvern, pentru a ne dovedi existența unui președinte din ce în ce mai improbabil, a cărui gardă personală se redusese doar la o patrulă de recruți împotriva opiniei unanime a Consiliului de Ministri, care insistase să nu se ajungă la așa ceva, domnule general, simțind că era necesară cel puțin o unitate de trăgători de elită, domnule general, însă el s-a opus cu încăpățânare, spunându-le că nimeni nu are vreun interes și nici chef să mă omoare. Singurii care ar putea să o facă sunteți voi, miniștrii mei, inutili, lene și mei comandanți. Numai că nu îndrăzniți și nu o să aveți niciodată curajul să o faceți, pentru că știți că după aceea va trebui să vă ucideți între voi până la ultimul. Așa că a rămas doar cu garda de recruți neinstruiți într-o casă în ruină, prin care vacile se plimbau cum roiau ele, intrând peste tot, de la primul vestibul până la salonul de audiențe, că au mâncat până și pajiștile cu flori din goblenuri, domnule general. Au înghițit arhivele și rumegă totul, dar el s-a făcut că n -aude. Iar într-o dupăamiază de octombrie, când a văzut o vacă urcând scările din pricina ploii, sub care era imposibil să poți rămâne, a dat să o alunge cu mâinile, vaca, vaca, amintindu-și brusc că vaca se scrie cu V de la vacă. Iar mai târziu, când începuse să-și dea seama că nu avea rost să te duci până la capătul scărilor ca să alungi o vacă, a văzut-o mâncând abajururile lămpilor și n-a zis nimic și s-a întâlnit cu altele două în sala de petrecere, Chinuite de găinile care încercau să le culeagă viermii din spinare Și n-a făcut niciun gest Astfel că în nopțile de pe urmă când vedeam ca de vapor la ferestre Și deslușeam prin pereții fortificați tropot de copite Nu se întâmpla nimic altceva decât că el mergea cu felinarul în mână Disputându-și cu vacile un loc de dormit În timp ce în afara zidurilor continua viața lui publică fără de el Întâlneam zilnic în ziarele guvernului fotografiile trucate de la audiențele civile și militare, fotografii în care apărea de fiecare dată cu o altă uniformă, după cum era caracterul respectivei ocazii. Ascultam la radio polologiile repetate ani în șir la aceleași date importante din istoria țării. Era alături de noi când ieșeam din casă, când intram în biserică, alături când mâncam sau dormeam, alături când toată lumea știa că abia deși mai putea târși uriașele cizme de iredent prin casa în ruină, al cărei serviciu se redusese pe atunci. La trei până la patru ordonanțe care îi dădeau să mănânce, îi asigurau proviziile cu miere din ascunzișuri și alungau vacile care pătrunseseră până și în statul major al mareșalilor pictați pe farfurile de porțelan din biroul unde avea să moară, după cum îi spuseseră ghicitoarele de care își uitase, așteptându-i ordinele întâmplătoare până când atârna felinarul deasupra ușii și se auzeau cele trei chei răsucite în broaștele celor trei zevoare și cele trei ivără de la dormitor, moment în care se retrăgeau în camerele lor de la parter, convinse că el rămânea să înnoate în visele lui de înnecat singuratic până în zorii zilei următoare, deși el se trezea brusc, avea insomnii și rătăcea ca o stafie prin casa în tulburând rumegatul lent al vacilor și respirația șuierătoare a găinilor adormite în cuierele viceregilor, asculta furtunile lunare de suferestre, că pe mama sa Bendicion Alvarado măturând prin întuneric cu aceeași mătură de nuiele verzi cu care măturase cenușa iluștilor bărbați Cornelius Nepos în original, Livius Andronicus sacrificați prin foc în noaptea sângeroasă când el a intrat pentru prima oară în casa militară a puterii, în timp ce în stradă cădeau ultimele baricade sinucigașe ale distinsului latinist generalul Lautaro Munios, țiel Dumnezeu în împărăția lui, iar ei străbătuseră curtea palatului la lumina orașului flăcări, pășind peste trupurile moarte ale soldaților din garda personală a președintelui iluminat, el zgălțit încă de frigurile galbene, iar mama sa, Bendicion Alvarado, fără nicio armă în afara măturii din nuiele verzi, când au urcat scările împiedicându-se pentru întuneric de cadavrele cailor din splendida herghelie prezidențială, cei care mai sângerau încă de la primul vestibul până la salonul de audiențe, și era atât de greu să poți respira în casa aceea care mirosea a pulbere udă și sânge de cal, și-am văzut urme de picior de sculț și sânge de cal pe coridoare, am văzut palmele întipărite cu sânge de cal pe pereți, am văzut lacul de sânge din salonul de audiențe și corpul unei frumoase florentine în cămașă de noapte cu o sabie înfiptă în inimă și sângerând, am văzut lângă ea cadavrul unei fetițe îmbrăcată ca o balerină păpușă cu arc, cu urma unui glonț de pistol în frunte, cea care era fica lui de numai 9 ani, iar mai încolo au văzut cadavrul de Cezar Garibaldian al președintelui Lautaro Munios, cel mai înțelept și mai capabil dintre toți cei 14 generali federaliști care luaseră puterea prin atentate succesive în timpul celor 15 ani de rivalități sângeroase, și singurul care avusese curajul să spună nu în propria lui limbă consulului militar al englezilor, iar acum se afla aici, ca un pește pe țărm, desculți îndurând pedeapsa temerității sale cu craniul sfărâmat de gloanțele pistolului pe care și l-a pus în cerul gurii după ce își împușcase soția și fata, și cei 42 de cai andaluzi pentru a nu cădea în mâinile expediției de pedepsire a escadrei britanice, că atunci a fost când mi-a spus comandantul Kitchener, arătându-mi cadavrul, Îl vezi, generale? Astfel sfârșesc cei ce ridică mâna împotriva stăpânului. Ia seama pentru când ai să ai regatul tău, așa îi spuse." Deci el avea de pe acum regatul lui, căci după atâtea nopți de insomnie și de așteptare, după atâta ură înăbușită mereu, după atâtea umilințe rumegate în singurătate, am ajuns aici, mamă. Și era proclamat comandant suprem al celor trei armate și președinte al Republicii pentru atâta timp cât va fi necesar pentru restabilirea ordinei și echilibrului economic al națiunii, hotărâre luată în unanimitate de ultimele căpetenii federaliste cu acordul Senatului și Camerei Deputaților, reuniți în plen, și sprijinul escadrei britanice pentru nesfârșitele și înfiorătoarele mele nopți de domino cu consul McDonald, deși nici eu și nici nimeni altcineva n-a putut crede așa ceva la început și era normal, cine putea să creadă o astfel de știre în iureșul acelei nopți de groază, dacă până și mama lui, Bendition Alvarado, nu reușise să se convingă de acest lucru nici pe patul de moarte când își aducea aminte de copilul ei, care nu știa de unde să înceapă să guverneze în dezordinea aceea, căci nu găseau niciun fir de buruiană pentru a-i potoli frigurile în casa aceea imensă și fără mobile, în care nu mai rămăsese nimic de valoare. Doar portretele viceregilor și arhiepiscopilor măreției apuse a spaniei pictate pe pânza roasă de moli, căci tot ceea ce fusese mai bun fusese luat puțin câte puțin de președinții anterior. Pentru domeniile lor particulare, ne mai lăsând nici urmă din episoadele eroice gravate pe pereți.